28. fejezet, vége a történetnek Nagyon zavarosan emlékszem vissza mind arra, ami még ezen az éjszakán történt. Poirot egyáltalán nem válaszolt a kérdéseimre. Azzal volt elfoglalva, hogy szemrehányásokkal illete Françoiszt, amiért nem szólt neki, hogy Madame Renault szobát változtatott. Kábulcságomból Poirot rázott fel, aki rám parancsolt, hogy hozzak orvos Madame Renaudhoz, és azonnal értesítsem a rendőrséget. De nagyon megdöbbenésemre még ezt tette hozzá. Nem szükséges visszajönnöd. Nekem túl sok dolgom lesz ahhoz, hogy még veled is foglalkozzam, a kis asszony pedig befogom, hogy ápolja a beteget. Sértődőten távoztam. Elintéztem a rám és visszatértem a hotelba. Egyáltalán nem értettem semmit abból, ami történt. Az éjszaka eseményei fantasztikusak és valószínűtlenek voltak, meg az a kérdéseimet is válasz nélkül hagyták. Úgy tettek, mintha nem is hallották volna. Bosszusan levetettem magamat az ágyra, és rövidesen mély álomba merültem. Arra ébredtem, hogy a nap besüt a szobába, és hogy poáró frissen és mosolyogva ül az ágyam szélén. Csak hogy felébredtél, te igazán jó alvó vagy, Hastings, korhol elviszem lehányással. Tudod, hogy már majdnem tizenegy óra van? Ásítottam, és kezemmel végig simogattam a homlokomat. Álmodtam, válaszoltam másítva. Mielőtt felébredtem, éppen azt álmodtam, hogy megtaláltuk Mársz Dobroly holtestét Madame Renó szobájában, és te kijelentetted, hogy ő gyilkolta meg Monsieur Renaudt is. Nem álmodtál, Hastings, ez mindig az, felelte Poáró komolyan. De hiszen Möszjőrön ott Bella Düvi ölte meg, csodálkoztam. Szó sincs róla, Hastings, mondta ugyan, hogy ölt, de ez csak azért tette, hogy megmentse a azt a férfit, akit szeretett. Hogyhogy, -hogy, hitetlenkedtem álmélkodva, hiszen bevallotta, hogy. Emlékezzél csak vissza, vágott a szavamba Poáró, mit mondott Renault? Mind a ketten ugyanabban a pillanatban érkeztek a tesz színhelyére, és mindegyik a másikról hitte, hogy az a gyilkos. A lány rémülten rábámult a fiúra, és aztán éles sikoljal elszaladt. Amikor aztán hallotta, hogy a büntényen a fiú gyanúsítják, ezt nem tudta elviselni, és eljött, hogy bevádolja magát és megmentse a szerelmesét a biztos haláltól. Poirot hátra a széken és újjai hegyét szokásához szíven egymáshoz illesztette. Malmozni kezdett a két hüvely kújával. Sehogy sem találtam természetesnek a dolgot, mondta. Egész idő alatt az a benyomásom volt, hogy hideg vérrel is megfondoltam megtervezett és végrehajtott bűncselekmény történt, amit valaki nagyon bölcsön úgy követett el, hogy semmit sem tett, ami a monsieur Renaud által rendezett töltenten bármit változhatott volna, és ezzel vezette félre a rendőrséget. A nagy bűnöző, amint azt már neked többször mondtam, sohasem komplikálja dolgokat, és mindig nagyon egyszerű eszközökkel él. Bólintottam. Már most, hogy bebizonyítsam neked ezt a teóriát, fel kellett tenni, hogy a gyilkos ismeri Monsieur Renaud összes terveit. Ez a körülmény Madame Renaudhoz vezetett volna bennünket, de a tények nem bizonyítottak rá semmit. Ki tudhatott még a dologról? Ugyebár más Dobröj, aki maga mesélte, hogy véletlenül fültanúja volt, amikor Monsieur Renaud veszekedett a csavargóval. Ha ezt ki tudta hallgatni, akkor kihallgathatott könnyen mást is, Különösen a meggondoljuk, hogy Monsieur és nem Renaud elég vigyázatlanok voltak, és terveiket azon a bizonyos padon beszélték meg. De hát mi jóka volt másnak arra, hogy megölje Monsieur Renót? Mi más, mint a pénz? Vanta föl a vállat Poirot. Renaud sokszoros milliómos volt, és halála után, legalábbis a lány és meg a Jack is azt hitték. A retentes vagyon felét a fia fogja örökölni. Most nézzük a dolgot más dobrő szempontjából. Más Dobrőj kihallgatja Renó és a felesége beszélgetését. Renó eddig kiadós pénzforrás volt madám Dobrőjnek és lányának, de íme most rájönnek, hogy menekülni akar a hálóból. Először arra gondoltak, hogy valami módon megakadályozzák Renó szökését. Később már részebb meg. Nem az anyában, hanem a lányban. Olyan megoldás, amely azonban méltó zsamberoldi lányához. Mársz nagyon jól tudta, hogy Renó sohasem egyeznék bele jack való házasságába. Ha a fiú emiatt összevész az apjával, akkor az atya kitagadja, ami egyáltalán nem illet bele mász kisasszony terveibe. Őszintén megvalva nem hiszem, hogy ez a lány egy is törődött valaha Jackkel. Minden esetre azonban tudott érzelmeket színlelni. lett ugyanolyan hideg és számító feje volt, mint az anyjának. Azt hiszem tisztában volt azzal, hogy a fiút sem tudnám végletekig uralma alatt tartani. Megbolondította és rabul ejtette, de ha végül mégis kenyer került volna a sor, az idősebb Ronó bizonyára kényszeríteni tudta volna a fiát, hogy szakítson másszal, aki így elveszette volna a és vele az óriási örökséget. A lány valószínűleg úgy gondolkozott, hogyha Ronó meghalt és zsekörökli az apja fele vagyonát, a házasság azonnal megköthető lesz, és ő egy pillanat alatt úrnője lesz annak a vagyonnak, amelyből csak fenyegetésekkel tudta eddig kipréselni összegeket. Jó feje volt a lánynak, és tudta terveit a meglévő tényekre alapítani. Különben sem volt nehéz a dolog, hiszen Ronon maga gondolta ki halálának összes körülményeit. Úgyhogy másnak nem is volt más dolga, mint a kellő pillanatban erélyesen közbelépni, és ezzel véres valóságot csinálni a megrendezett álhalából. Most jön a második pont, ami minden kétséget kizárólag ehhez a lányhoz vezetett engem. És ez a második pont a tőr. Ugye Jack Renaud három példányban készítette el ezt az emléktárgyat. Egyet az anyának ajándékozott, egyet Bela Düvinnek. A harmadikat pedig nyilvánvalóan annak adta, aki szintén közel állt hozzá, és ez nem volt más, mint Márz Dobrőj. Ha most egy kicsit összefoglaljuk a dolgokat, Magyarász a Poáró, akkor azt látjuk, hogy négy körülmény vezet Márz Dobrőjhez. Az első az, hogy amint tudod, ez a lány kihallgatta a tervét. A második az, hogy neki életbevágó érdeke volt, hogy Renó valóban elpusztuljon. A harmadik és nem leki dolog az, hogy már Dobröj végre is a hírhet Madame Beroldi lánya, aki véleményem szerint erkölcsélek minden esetre, de talán valóban is gyilkosa volt a férjének, bár az is meg lehet, hogy csak felbújtó volt, és a kés zsorskon ő bele az áltozatba. A negyedik körülmény, ahogy az előbb megmagyaráztam, nyilvánvaló. És ez az, hogy az egyetlen személy, veszett Jackronon kívül, akinél a tör lehetett, már dobrő volt. Poero szünetet tartott, hogy megköszülülte a torkát, és így folytatta. Amikor megtudtam, hogy még egy lány szerepel a történetben, és pedig Bella Duvin, gondoltam arra is, hogy esetleg ő ölte meg rönót. Ez a megoldás nem nagyon tetszett nekem, hiszen ismersz Hastings, hogy az ilyen, minden hája megkent róka, mint én, szereti, ha hozzámító ellenfél elve szemben. De hát a büntényeket úgy kell venni, ahogy vannak, és nem lehet őket úgy átalakítani, hogy az ember szeretné. Nem volt ugyan valószínű, hogy ez a bella minden mindenok ok nélkül állandóan magánál hordja az emlékbe kapott papírvágókést, bár emléletek elképzelhető, hogy a bosszú gondolta foglalkoztatta, amikor találkozni akarta csekrono Amikor most a tárgyaláson hirtelen megjelent és bevallott a gyilkosságot, azt hittem, hogy vége a történetnek. De ezzel a befejezéssel képzelhetett kedves barátom, egyáltalán nem voltam megelégedve. Éreztem, hogy a tragikus történetnek nem ez a vége. Újból a legkisebb résztekig átgondoltam tehát az egész esetet, és megint csak oda jutottam, amit az előbb elmondtam. legfeljebb azt tettem hozzá, hogy ha nem bel a a gyilkos, akkor senki más, csak más dobrő lehet az. Bizonyítékom azonban sajnos nem volt vele szemben. Ekkor mutattad meg nekem azt a levelet, amit is asszony írt. Figyelmesen átolvastam, és megint reménykedni kezdtem. Hát, ha lehet mégis valamit csinálni. Azt mondtam magamban. Nézzük csak a tört, amely a gyilkosságot elkövették. Dűszi ellopta és a tengerbe dobta, mert azt gondolta, hogy nővére a gyilkos. De hát ez a tör nem az volt, amelyet a nővére Jackől kapott, hanem az, amelyet Jack mársznak adott. Ebben az esetben a bella dövintőre meg kell, hogy legyen valahol. Nem is szóltam neked erről egy szót sem, Hastings, nem volt időn foglalkozni a dolog érzelmi részével, hanem fogtam magam és felkutattam dűszik is asszonyt. Elmondtam neki a dologról annyit, amennyit szükségesnek tartottam, és megkértem, hogy keresgéjen egy kicsit a nővére hol között. Képzelt az örömmel, amikor, mint Miss Robinzon megérkezett. Ez az ideát én adtam neki. És a ránk néző nagyon értékes bűnjel a kezében volt. Egy annak is utána néztem, hogy más kisasszonyan lehessen már egyszer nyílt kártyával játszani. Tudtam, hogy ez csak úgy fog menni, ha kiugrassam a a bokorból. Tanácsomra Madame Renaud kitagadta a fiát, és kijelentette, hogy másnap el csinál, ami lehetetlenné teszi, hogy Jack valaha is hozzájuthasson atya vagyonához. Bizony az elég lépés volt szegény asszonynak, de hát ő is el volt számva, hogy szembeszáll a fenyegető veszedelemmel. Csak az volt a hiba, hogy szerencsétlenségére nem mondta meg nekem, hogy hálószobát változtatott, és így, nem lévén tisztában a várható támadás összes körülményeivel, nem tudta megakadályozni azt, ami történt. Madame Renaud valószínűleg azt hitte, hogy tudok a szobaváltoztatásról. Egyébként minden úgy történt, ahogy elképzeltem. Mársztobrói végső kértségbeesésében egy utolsó merész tett a Renaud milliók felé de elszámította magát. Azt hiszed, hogy feltétlenül meg akarta gyilkolni Madame Renaudt? Bizonyos vagyok benne, ki Poirot határozottan. Ha az asszony meghal, az egész vagyon a fiúra marad. A dolgot úgy tervezte, hogy öngyilkosságnak lássék. Mársz Dobroly holteste mellett kevés tehát kis kloroformot és vecskendőt találtunk, amely halálosodag morfint tartalmazott. No már most, a nány úgy tervezte, hogy kloroformal elkábítja az asszonyt, az elájul. Akkor aztán injekciót kap, és minden rendben van. Reggelig a kloroform szaga elosztik, és ott marad a fecskendő a földön, mint a Madame Renaud kezeiből hullott volna ki. Mit gondolsz, mit mondott volna erre az esetre a összű oté? Szegény asszony, ugye megmondtam. Visszakapta a fiát, és ez az öröm több volt, mint amit kibírtak az idegei. És mindjárt mondtam, hogy nem lennék meglepve, ha az elméje is elborulna. Ez a Renaud eset nagyon tragikus história. Persze a dolgok nem mentek olyan egyszerűen, ahogy Mademoiselle Marsz azt elképzelte. Először is Madame Renault nem aludt, hanem utasításom szerint fent volt és várta már. Ezért alakult ki köztük a küzdelem. Madame Renault azonban még nagyon gyenge, és ez egy utolsó lehetőséget nyújtott már stobreux Ha nem sikerül az öngyilkosság ilyenet megrendezése, akkor erős kezeivel megfotja a legyengült asszonyt. Azután kiselyemhárcsón kiszokik az ablakon, és miatt mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy dörömbölünk a bezárt ajtaján ő visszaszakik a villamárgeritbe, úgy, hogy mire mi odaértünk volna, mert bajosan lehetett volna valamit is rábizonyítani, de leszerelték. Leszerelték. De nem Erkül Poáró, nem az a kis acélizmú artistalány. Végig gondoltam az egész történetet. Mond csak, Poáró, kérdeztem aztán. Mikor kezdsz el egyenakodni mászóbrőre? Akkor, amikor elmondta, hogy kihallgatta a csavarkóval való jelenetet. Poáró mosolygott. Emlékezzél vissza mondta rám kacsintva hogy amikor legelőször megérkeztünk merlinville ez a gyönyörű lány a kapuban állt, de azt kérdezte tőlem, hogy láttam-e ezt a fiatal istennőt. És én erre azt feleltem, hogy csak egy ilyet szemű lányt láttam. Kezdettől fogva így gondoltam már az ilyet lány. Miért volt ez a lány ilyet? Egészen bizonyos, hogy nem Jack Renaud miatt, mert hiszen nem is tudta, hogy Jack merlinville volt előző éjjel. Apropó, szóltam közbe. Hogy van Jack Renaud? Sokkal jobban. Még mindig a Villa van, de Madame Dobroy nyomtalanul eltűnt. A vizsgálóbíró már körözteti. Gondolt, hogy benne volt az asszony is ebben az ügyben? Azt nem lehet tudni, felelte a Poirot elgondolkozva. Ez az asszony olyan valaki, aki meg tudja tartani a titkait, és nem igen hiszem, hogy a rendőrség valaha is meg fogja találni. Tud már minden, Jack Renaud? Még nem. Rettentes csapás lesz neki. Bizony, és mégis tudott Hastings, tűnödött Poirot. Én kételkedem abban, hogy a szíve valaha is komolyan húzott ehhez a lányhoz. Eddig úgy néztünk Bella Düvinnel, mint a csábító már ez pedig, mint az igazi szerelmére. Azt hiszem azonban, hogy ha felcserélnénk a szerepeket, közelebb jutnánk az igazsághoz. ez Dobrój feltűnően szép volt, és a fejébe vette, hogy meghódítja a gazdag Jack Renaud, és ez sikerült is neki. De gondolj csak vissza, hogy Jacknek milyen nehezére esett a szakítás Bella Düvinnel, és hogy nem tudta neki sohasem megírni a valóságot. Azután meg, amikor elfogták, inkább a vérpadra ment volna, mint hogy elárulja azt a lányt. Meggőződésem, hogyha megtudja az igazat, megrémül, magánkívül lesz, de ez a nem hamarosan el fog párologni. Majd elfelejtem, mi van síróval. Az szegény, tombol, vissza kellett érni a Párizsba, képzelheted. Mindketten mosolyogtunk. Poirónak megint igaza volt. Amikor a doktor már elég erősnek találta Jack Renot ahhoz, hogy megtudja az igazat, Poero vette kezébe a dolgot. A hatás valóban szörnyű volt. És mégis, Jack hamarabb megnyugodott, mint képzeltem. Anyának odaadó ápolása és ragaszkodása megkönnyítette neki ezeket a nehéz napokat. Anya és fia valósággal elválaszthatatlanok lettek. Még egy nehéz percen kellett átásni a családnak. Poero megmagyarázta Madame Renonnak, hogy tudja a titkát, és nem tartja helyesnek, hogy Jack előtt titkolja az atya múltját. Az, hogy rejtegetjük a múltat, még nem teszi azt meg, nem történti asszonyom. Legyen bátor, és mondjon el a fiának mindent őszintén. Nehéz szívvel egyezett bele az asszony, de végre mégis megtette. És a fiú megtudta, hogy az atya, akit őszintén szeretett, az igazságszolgáltatás újtól bujkáló bújkáló gonosz tevő volt. Látszott a fiún, hogy még valamit szeretne tudni, és poáró hamar megadta a választ erre az elhallgatott kérdésre is. Nyugodjék meg, monsieur Jack, a világ nem tud semmiről. Legjobb meggyőződésem és lelkiismeretem szerint nekem semmiféle kötelezettségem sincs arra, hogy a rendőrséget belealvassam a dologba. Különben is engem ebben az ügyben az önatja bízott meg, és nem a rendőrség. A végzetét ugyan nem került el, de soha senki sem fogja megtudni, hogy ő és Zsors Konő egy és ugyanaz a személy volt. Voltak ugyanaz ügynek még egyes pontjai, amelyeket továbbfirtatott a rendőrség, de Poer olyan világosan megfelt ezekre a kérdésekre, hogy végtére is megnyugodtak. Nem sokára visszautaztunk Londonba. Pár nap múlva gyönyörű szobrot pillantottam meg Poáró kandarójának párkányán, szép vadászkutyát ábrázolt, kérdően néztem rá. Poáró bólintott. Úgy van, megkaptam az ötszáz frankot, ami befogadtunk. Nagyszerű pofa, ugye? Zsírónak neveztem el ezt a vizslát. Néhány nappal később Jackronó látogatott meg bennünket, Harcán valami komoly eltökértség kifejezése ült. Monsieur Poáró, búcsúzni jöttem mondta. – Dél-Amerikába utazom. Atyámnak összekötetései vannak a tengeren túl, és ott akarok letelepedni. – Egyedül megy, monsieur Jack – kérdezte Poirot. – Nem, az anyám is velem jön és tonor is, mint a titkárom. Ő nagyon szereti az egzotikus országokat. – Na és más nem megy magukkal? – érdeklődött Poirot mosolyogva. Jack elpirult. – Csak nem gondolja, hogy... – Miért ne? – mosolygott Poirot biztatóan. – van egy lány, aki nagyon-nagyon szereti magát, és aki egyszer az életét akarta feláldozni magáért. Olyan elkismeretlen olyan becstelen voltam, keserked Jack. Valamennyien azok vagyunk egyszer vagy máskor az életben, igye meg Poiró filozófikusan, Jack arca elkomorodott. Meg azután, ön tudja, hogy atyám fia vagyok, olyan hozzám jönne feleségül, ha ezt tudná. Sohajtott csak szomorúan. Éppen ez az, csapott le Poiró rábeszélően. Ismerek egy asszonyt, egy bátor és kitartó asszonyt, aki a nagyobb szerelemre és egyben a legnagyobb áldozatra is képes volt. A fiú felnézett, az arca megenyhült. Az anyám suttogta halkan. Igen, és maga az anyja fia is, legalább annyira, mint az apjáé, mondta poáró komolyan. Csak menjen el szépen Mademoiselle Bellához, és mondjon el neki mindent. Ne hallgasson el semmit, és majd meglátja, hogy mit felel a lány. Jack elkedve nézett a levegőbe. Nem mint fiú menjen oda, hanem mint férfi, visszatapóáró. Mint férfi, akin végig szántottak a múlt és jelen csapásai, de aki mégis előre néz, egy új és egy szebb élet felé. Kérjem, hogy tartson ki maga mellett. Gondoljon arra, hogy egymás iránt érzett szerelmük igazán gyilkos tűzben állta ki a próbát. Mindketten hajlandóak voltak egymásért feláldozni az életüket. Ennél csak nem kell nagyobb bizonyíték. Ugyanaznap érdekes beszélgetés folyt le köztöm és hamopipőke között a Villa genevieve -ben. Nem hívhatom magát Bellának, mondtam neki, mert hiszen nem az a neve. A dőszű megszokatlan meg nekem. Így tehát maradna a hamupipőke. Emlékszik, hogy hamupipőke a mesében férjhez ment a herceghez? Én ugyan nem vagyok herceg, de... Közbevágott. Biztosíthatom, hogy a mesebeli hamupipőke óvain a herceget ettől a lépéstől, mert hiszen nem ígérhetem meg neki, hogy tetőtől alapig meg tud változni, és valódi hercegnő lesz belőle. Végtére is csak kis konyhalány volt. És tudja -e, szakítottam félbe, hogy mit felelt a herceg? Nem. Felemegette, mondta a herceg, és megcsókolta a hamupipőkét. Mi más tehettem volna én is, ha már a herceg így cselekedett? Vége.